Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényáringadozását! Tőzsd vagy pilótajáték! A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során. Erre is választ kapunk. Nagyon-nagyon szép jó estét kívánunk mindenkinek. Továbbra is változatlan egy csomó dolog, például Gyurcsáj Ferenc Magyarország miniszterelnöke, a, a, legalább... magyar, a magyar futball borzalmas, az elérhetőségünk 06303030881, hogyha SMS-t akartok hívni, illetve mi változatlan még? Ja, hát Demokrácia RT 3.4-ed itt a 88.1-es frekvenciában. És megérkezett az ősz ami annyira nem változatlan. Lez ez változás. Hát, a, változatlan a abban az értelemben, hogy az, az idő az már nem olyan, mint ahogy azt mi megszoktuk. De, de ilyen, két egy, napig tél volt, az figyelj, tehát, hogy januárban vo volt két kifejezetten téli nap. Jó, hát hó nem hó Nem nem esett, de hát de hó azért, levesett, nem azért minuszban nem kusztunk le, tehát azért kifejezetten téli nap az így megállt plusz négynél. Jó, Na, de ez, ez a nagyon téli nap. Jó, de. Egy pár éve mondták azt, hogy idén csütörtökre esett a nyár. egyébként volt egy ilyen, az tény. Na és hát akkor az első téma azt te hoztad Dávid minden hát fajtóban. Csak, csak láttam, hallottam, hogy a kínaiak bemutatták, hogy mire is képesek. Azt állították, a kínai kormány azt állítja, hogy volt egy műholdjuk, egy ilyen egy, egy, kommunikációs műhold, ami már. Így erősen leromlott állapotú volt, és nem akarták tovább használni, ezért a Földről egy interballisztikus galaktikus rakétával szana szétlőtték, mire a magát civilizáltnak valló nyugati világ így felkapta a fejét, hogy hogy is van ez, mi történt. És, és, és akkor erre a kínaiak nem is tudom, mit reagáltak, de nyilvánvaló, hogy miről szól ez a történet. De lehet, hogy egy úgy... Fordítsd le, hogy miről szól. Hát arról, hogy képesek egy cseresznyemagot ö, hátra köpfe eltalálni. Magyarul az űrháborúban is megállnák a helyüket, hogyha ez egy ilyen célzás, az USA felé tegyük fel, hogy ne higgye azt, hogy globális hatalom. Te ezt úgy tudod értelmezni, hogy ők a jövőben amerikai műholdakat akarnak kilőni, vagy legalábbis ezzel akarják fenyegetni az USA-t, hogy ők képesek arról, hogy az űrből kilőjék az ő megfigyelő műholdjaikat, vagy a a kémtevékenységüket ezzel tudják esetleg megbomlasztani hát vagy, vagy, vagy a televízió, tehát amikor például a, amikor támadták Niloševič rezimjét Jugoszláviában, akkor ugye az első az volt, hogy szétlőtték az állami tévét uh -huh. minden más ezután következett uh -huh. tehát a tévé az nagyon fontos, na most a manapság ugye minden adás műholdakon megy tehát főleg az USA-ban ez nagyon fontos hogy ha, ha elpusztítod a műholdjait akkor az a nemzet az két-három napon belül meghal, hiszen tévé hiányában nem, nem képesek tovább élni. Juhá. Az biztos, hogy Kína az abszolút felzárkózott, tehát most, most már így, ez, ezzel a gesztusával ő bejelentette, hogy igény tart a szuperhatalmi státuszra. Tehát, hogy eddig éltünk 20-25 gyötrelmes vagy szép évet, úgyhogy egyetlen szuperhatalom, egyetlen világcsendőr volt. És most meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hát nekünk kevésbé, sokkal inkább George Bushnak és barátainak, hogy, hogy lesz még egy szuperhatalom, amelyik képes bárhol, bármit megsemmisíteni, bármikor elindítani egy rakétát, amivel, hát, nem feltétlenül nagyon precízen, de, de tudom, ez ez a célpontot és a mellette levő 30-40 objektumot, mert 3 400 embert biztosan el tudják intézni. Még akkor, még akkor is, hogyha nem atomot használnak. Hát ez biztos, hogy, hogy egy új világ kezdetét jelenti különben. Ennél, ennél kevésbé gusztustalan szuperhatalmat is el tudtam volna képzelni így az USA mellé. Tehát így lehetett volna mondjuk egy kicsit jobb is, mint az USA, Jaj, nem lehet volna, már. muszáj kicsit rosszabbnak lennie. Jaj ugyan már, nem? én nem hiszek ebben. Tehát a, amelyik birodalom eljut erre a szintre... Azt szerintem egyszerűen kénytelen undorítóan működnie, hiszen, hiszen rengeteg embert kell összefogni, ott már nem működik az, hogy, hogy, hogy mindenkinek megvannak a maga kis jogai ott, ilyen hadsereg, gyakorlatilag az egész ország egy hadsereg. Az USA-ban is mindenki egy ideológiára rá van állítva, mindenki a szajkózza, mögé áll, és Kínában nincs ez másképp. Hondyulát Gyulát a vonalban, aki... ...épet, illetve a munkatársakat csináltuk. És kérdeződ, hogy hát tulajdonképpen jóformán csak... Hiba, hibára van halmozva. Kiderült, hogy rossz a kormány politikája? Nem, hát nem az, hogy rossz a kormány politiká, az derült ki, hogy ilyen módon, ilyen eszközökkel, ilyen hozzáállással nem szabadna reformokkal foglalkozni. Ez Mi a hozzáállással a ez probléma? Az én egyéni véleményem, az véleményem az. Hogy amit megkérdettünk, mondtunk például másfél évvel ezelőtt, hogy igenis a társadalom nélkül nem lehetnek sikeresek. A reformok ezek megköszöntek, mert nem magyarázok meg az embereknek, hogy mit miért teszünk. Hogy mi van az alagútnak a végé. Hogy hogyan és miként lehetne biztosítani azt, hogy ne nevekedjen az orvosoknak iszonyú mértékben az adminisztrációs munkája is, és sok minden egyéb. És én javasoltam azt, hogy nézzük meg azt, hogy a 2007 minden negyedévében amit kell, meghozzunk döntéseket, hogy elő tudjuk készíteni azokat. A bokros annak idején meg volt a társadalmi támogatottság, ami most hiányzik? Most menet közben meg, de ez biztos, hogy soha nem hanyagoltuk el a véleményt. Tehát azt, hogy most hogyan fogadnak ilyen vagy olyan javaslat attól készült, akkor készültek hatásvizsgálatok, még mindenféle más vizsgálat, hogy az egyes társadalmi rétegek helyzetére milyen hatást gyakorolnak ezek. Én ehhez következetesen ragaszkodtam, mert Attól világos az, hogy az ember milyen irányba döntsön, no, ha tudja, hogy mit tett el. Azt mondja, hogy akkor készültek hatásvizsgálatok, ez azt jelenti, hogy most nem készültek, tehát most annyira kapkodnunk kell, hogy, hogy erre nincs idő, vagy miért nem hát Most már lassan készülgetnék, hát legfeljebb itt tudnám megmondani, de még ez sem biztos, mert. Tehát a hatástanulmányok azok készülgetnek, de már a határozatok meg lettek szavazva. Tehát hogy úgy tűnik, hogy nincsen ez a dolog összehangolva, tehát olyan, olyan határozatok kerülnek törvényerőre, amelyeknek a következményeivel még nem is vagyunk tisztában, erről van szó? Hát, ha egyik igen, erő, Tehát az, hogy amit kell a irányítós szerveknek, a minisztériumoknak, kormánynak tenniük, hát az e, nincs ki munkával, nincs bebizonyítva, bemutatva azt, hogy hogyan is mit akarunk csinálni. Az, Ez hogy... egy problémát jelent, annál is inkább, mert... mert de nem mindegy, hogy mennyivel terheljük meg a társadalmat. És itt nem csak pénzügyi dolgokra gondolok, hanem egyebekre. Az önnyilatkozata az jelenthet egy baloldali fordulatot a neokonzervatív kormányzattal és gyújtságendel szemben. Nem tudom, hogy ez baloldali vagy nem baloldali. Én úgy vagyok hogy De, De én nem ismerek baloldali meg konzervatív költségvetést. Én csak költségvetést, ismerek, mert vannak a hiánya. De a költségvetés Lukáit azért nem mindegy, hogy milyen társadalmi országoktól szedjük be nagy részt melyektól perce, kisebb részt. Persze, de meg is kellene az embereknek mondani, hogy most miért szedjük be, és mi lesz az ő pénzének a sors. Hát úgy érzi, hogy még ezt mi nem tudjuk, hogy miért szedjük be. Én, de, én de, úgy van. érzem, hogy az összedi beszéd óta mindenki tudja, hogy miért szedik be most ezt a pénzt. Legalábbis, hogy egy 10 vagyok embernek van, van rá koncepciója. Hát felmerülhet esetleg az, hogy a. Tényleg van koncepciója? Egy ilyen 9-10 millió embernek szerintem arra van koncepciója, hogy most miért kell hirtelen minden... Hát, Öl... Nem lehetséges, hogy arról van szó, hogy annak idején vissza kellett hozni a szarból a kormányzást, és ehhez bizonyos pénzeket bizony szét kellett osztani, és hogy ezt e ennek a következményei az, amit most meg kéne magyarázni az embereknek? Erről én nem tudok, hogy ilyesmi lett volna. A múlt alatti nem hallott. De lehet, hogy nem volt ott összödön, vagy nem hallotta a felvételt? Nem, nem. nem milyen, milyen felvétel? Hát, amely készült az összedi beszédről. És? Tényleg, hát, én ott volt akkor összödön, amikor elhangzott az a bizonyos... De, a... Ott voltam, úgyne, és és először milyen először volt? Szóllaltad. Ott hallotta élőben ezt először ezeket Igen, a tényeket, Igen, vagy esetleg tudott róla, nem? Ha ez, ne, honnan tudtam volna előtte Ön nem lett beavatva ebbe? Hát, hogy belettem avatva, vagy nem avattam én nem foglalkoztam el, azt tudom, én... Meg... Belett, belett avatva, de nem foglalkozott a dologgal? Ne, de... én bela... Nem, én felszólaltam, és elmondtam, hogy én szerintem mi a sürgős, mi az, amit megtettem. De úgy értem, hogy összed előtt. Még köszönöm. Össze a lőttől tudott a rohőd. Nem, nem, Ja, tehát akkor összöndön tudta És mit szól ahhoz, hogy egy demokratikus, egy magát demokratikusnak nevező pártban előfordulhat olyan, hogy gyakorlatilag néhány ember tud csak arról, hogy, hogy másfél-két éven keresztül minden el lett szúrva, és ez ad ki is, illetve hát mindenki másnak. Én azt hiszem, ne csak ki a vizet gyerekkel együtt, tehát azért nem csak erről volt szabad az időszakban, sok mindent meg kellett alapozni. És ne felejtsük el azt se, hogy a baloldali kormány legtöbbször az elődnek a által elkövettett dolgokat kellett, hogy kezdenjen. Gyurcsány Ferenc ott az összedi beszédben legalábbis nem hivatkozott az elődjére, hanem arról beszélt, hogy ők mint rontottak el. Hát nem, te igen, hát az, ezt a beszédet már, én azt hiszem, hogy ez lassan most már lezárja. csak érdekelt, a, az első kézből is egy ilyen engem legalább. Nem, így, én ezt tudom mondani, hogy akkor megfogalmaztuk, hogy mit, hogyan javasunk csinálni, hogyan szerezzük meg a társadalmi támogatását, és ezt képviseltük az utáni. De ön nem, ne, nem neheztelt a miniszterelnökre, amikor megtudta, hogy az ország helyzete az 12-17 embernek a magánügye volt, és hogy erről sem ön, sem a frakciótársai, sem a parlament, sem az ország nem tudott. Nem hiszem, hogy ilyesmi létezik, mert én nem hiszem el, mert ilyesmit nem lehet titokba tartani. Ez azt jelenti, hogy ön nem hisz Gyurcsány Ferencnek, tehát az összödi beszédből az én derült, ki. Hogy... hogy én nem hiszek, hogy 15-17 ember formája egyedül a, a kormány vagy a reformok politikáját, én abban nem hiszek. Úgyhogy én nem, nem be, én mindenről őszintén beszélünk, de meg kell mondani, hogy ilyen kitalációkkal, Ön nem tudott róla, de nem hiszi, hogy titok volt. Nem hiszem, ez nem működik így. Hát azért csak miniszterelnök voltam négy éven, az azért nagyjából tudom, hogy hogyan működnek itt a belső dolgok. Nem tudok semmi olyan konkrét adatról, tényről, vagy bármiről, ami ezzel a állítását erősíteni Nem tudok ilyenről. Ezt tudom Ön azt mondta, hogy ön nem ismer baloldali és nem ismer konzervatív költségvetést és a költségvetést ismer. Ön hogyan jellemezni ezt a, kormányt, a kormányzatot és Ferenc, Baloldali vagy neokonzervatív? A, a... Ez a világszerte ez régi, most, most már réginek nevezhető célpontjában van ez, hogy mi a baloldali és mi a konzervatív. Van, amikor az egyik jobban például a konzervatív, jobboldali jobban foglalkozik a, a, a szociális ügyekkel, mint a baloldali. Tehát itt nincs merev irányban meghúzott hatás. De egy biztos, hogy ugyanakkor nagyon sok kérdésben ért a szociális védőhálónak a megteremtését, ezeket gondosan meg kell vitatni. Na most nálunk a probléma az volt, hogy ez nem került megvitatásra. És uh, látható módon ugye most az MSP küldőgyűléssel szinte biztos, hogy megszavazza a Gyurcságyi Ferencet pártelnöknek, ugye? Én, én is szinte biztos ő hogy létezik, hogy az MSZP-n belül, amelyik mindig is büszke volt arra, hogy folyamatosan belső viták érlelik ki a személyi döntéseket, a különböző testületi döntéseket, ott senki nem száll ringbe azért a pozícióért, hogy ezt a pártot mondjuk a baloldali szempontból megerősítsen. Nézd, ez emberi dolog, mert felteheten, aki indulna biztos, hogy veszítene. Már az a hízén a gyűlését. Azért, mert akkora tekintélye van a mostani miniszterelnök. Tevékenységének, felfogásának, munkájának és sok minden másban. Úgyhogy vannak sokan, főleg akik szóba jöhetők mind ilyen, akik nem, nem vállalják, meg azt mondják, hogy hiába való köröket miért fussanak. De egyébként lenne igény rá, tehát az emberek, vagy legalábbis a frakció egy része szívesen, vagy a párt egy része szívesen leváltaná a Ferencet, de nem mernek indulni ellene? Hát ezt Önök mondják, én nem tudom ezt megítélni. Én csak próbáltam az ön ugyanak emberi dolgok, az tényleg azt nagyon... Kinyán kell azokkal bánni, mert én nem tudom, hogy a másiknak mi van a fejében, hogy gondolkodik, mire vagy készítően. Én, én, én nem látok be az egy egyfelől másfelől, hogy mindenféle spekuláció jelent meg az élet, úgyhogy a sajtóba is, meg minden. Meggyőződésem szerint ezeknek a valóság valóságtartalma majd, hogy nem nulla. Szóval de, de ebben semmi rendkívüli nincs, mert azért vannak politikusok, meg közéleti emberek, hogy ezeket a dolgokat is kezeljék. Hát nekem nagyon furcsa, hogy egy politikus fél indulni a választáson, én azt gondolom, hogy ő pont ezért kapja a fizetését. Tehát ugye engem kicsit emlékeztet ez a helyzet arra, ami a Fideszben van, és egyre kevésbé látom, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor akár például gazdaságpolitikában, akár például vezetési stílusban más képviselne. Különbözőt, különböző felfogásokra, meg programokról van szó. Hát ez a párt, azért a nagyon szocialista párt azért nagyon komolyan veszít, mert te is reformokat. Én azt hiszem, hogy abban nincs is vita közöttünk, hogy a célokat, azok maradnak. Célokat nem módosítjuk, de az, hogy milyen eszközökkel mérjük el a céljainkat, az már vita, az már, ha kell, ütközetek és sok minden másnap kap érdése. Tehát ezt figyelembe kell lenni, és ez nem magyar függő, vagy magyar sajátosság, hanem szinte minden a világban az így működik. És ön miért nem, tehát mi az oka annak, hogy ön a nyilvánosság elé lépett most pont az MSZP elnökválasztás előtt azzal, hogy itt nagy baj van a kormányzással, tehát hogy az időzítés... Mi, mi az oka ennek, hogyha úgy látja, hogy ezzel nem lehet befolyásolni a küldöttek döntését? Nem, hát ez, én azért nem mondom, le teljesen róla, de azt mondom, hogy nem lehet kiszámítani, és gondolom, minden párt így van ezzel, hogy a személy hogyan és miként dőlnek el, ez az egyik, a másik. Én legalább háromszor, négyszer, vagy talán még többször is szóvá tettem ezeket a problémákat a parlamenti képviselő tehát nem új az ő számukra se, és nem új a a részemről se. Tehát itt végül is nem arról van szó, hogy bezárkoztunk és senkivel nem álltunk szóba, ellenkezőleg bezárkoztak, de ugyanakkor dolgoztak azon, hogy mit hogyan lehet megcsinálni. Hát ami nem nagyon sikerült. És meggyőződésem szerint azért nem sikerült, mert túlságosan, mert, mert, mert ne, igazából nem. Eh, fogalmazottak, meg jó néhány olyan dolog, ami fontos lett volna egy reformhoz. És ön szerint az MSP most uh, még lefelé tart népszerűségben, vagy a gödör aljában, vagy most majd sikerül kimászni? Mi, hogyan prognosztizálja az Én MSZP Én nem tudom annak, nem, most, most a mély ponton van. Én azt hiszem, hát nem ennél so. nem lehet lejebb úgy érni. <sí> Hát... E el kell mondanom, sokszor voltak hullámzásnak, nekem is volt olyan, amikor bevezettük a reformokat 95-ben, hogy a népszerűségi listán az én nevem a legaljára került. Hát ez volt az áldozat azért, hogy be kellett vezetni a stabilizációs csomagot. Ezt senki, akármennyire szimpatizárókon szemvezik az emberrel, de senki nem tudja elkerülni. De én így hiszen... vagyunk, így vagyunk most is. De én úgy érzem, hogy alapvetően más mégis a helyzet most is, más akkor, mert akkor ugye azért azt lehetett mondani, hogy ez, a, ez az előzmények miatt van ilyen helyzetben az ország előző kormány miatt, De most nem lehetett azt mondani, hogy az előző kormány miatt, tehát most egy szerintem sokkal kínosabb helyzet van ez azért. Hát ugye most olyan helyzet van, hogy minden úgy érezzük, vagy úgy fogalmazunk, kisfogalmaznak a miénk, hogy e, e, itt a korábbi kormányok e, annyiba mulasztást követtek el, hogy nem foglalkozt maga. Na most ez ennek egy része egy teljeségasztala, mert például a nyugdíjrendszer egyedül nálunk készült el, vagy annak reformon ment keresztül egész közep-kelet-Európában egyedül itt de ez a nyugdíjrendszer. És az összes többi kórházéval, egészségügyi, meg közigazgatási, meg minden azt követve Ennek ellenére én azt mondom, hogy ki fogunk ebből mászni. Nagyon tudnék, miért alapozom ezt előtt. Mire alapozom ezt? Arra alapozom, hogy nagyon jó szakembereink vannak, legyen az egészségidőszó, vagy legyen máshol, azért, mert vannak olyan elvek, vannak és gyakorlat, amelyekben bízunk, amelyek megvalósítása jobbá teheti a helyzetünket. És végül nem utolsó sorban, hogy sokat próbált ez a apát. Sok, sok viharon, sok kilódáson ment keresztül, még idáig eljutott, és én nagyon bízom abban, hogy most már felfelé fogunk kapaszkodni. Köszönjük szépen! Én is! Viszontalással! Viszontalással! Köszönöm! Viszontalásra. Viszontalásra. Itt miközben ment az előző nóta, az alatt itt némi, némiképp összekülönbözött a, a kis stáb a stúdióban, mert hogy Robi szerint egy igencsak PR szagú riportot sikerült készítenünk, hordjul a ex-miniszterelnökkel, így a vége felé annyira felpuhultunk, hogy már gyakorlatilag... Hát úgy búcsúzott, hogy, hogy ő szabban, és... hogy most a kátyúba elindulunk kifelé. <gül> hát így de, de egy, egyet azért engedjünk meg a volt miniszterelnöknek, nem, hogy emberként távozzon a műsorunkból. Emberként. Na, emberként azért hagyjál, de úgy, hogy valami javaslít mond, amiben ő, ő maga sem hisz, és ami, hát hogy is mondjam, értelmezhetetlen. Nem, hát az én számúra a legfurcsább, az nem ez volt. Hát az én számúra az volt a legfurcsább, hogy ő nem hisz a miniszterelnök összödi beszédének. Meg az, az, a is, az a kérdés is jó volt, amikor föltette a kérdést, hogy milyen felvétel. Nagyon kemény volt. Az összödi résznél én azt éreztem, hogy ennél durvábban bebukni nem lehet. Az az, az igazság, hogy... hogy, hogy, hogy most már nem, továbbra is kérdések vannak, de, de egy nagy válasz azért van, hogy, hogy itt mindenki tudott Jó, minden nem. szerintem. Az egészből különben az egész riportban az a legszörnyűbb, hogy Hongyula, aki volt miniszterelnök, aki a szocialista párt volt elnöke, aki Magyarország egyik aki parlamenti képviselő, Magyarország egyik talán legbefolyásosabb politikusa, úgy nyilatkozik, meg olyan megélése van a körülöttünk történtekről, mint, mint egy egyszerű szocialista szimpatizánsnak Hát ő úgy igazából semmivel nem ért egyet, úgy minden rossz, de hát nehogy már a Fidesz jöjjön, hát ma majd csak elindulunk felfelé. Tehát, hogy így körülbelül ennyit tud mondani. Tehát, hogy ő semmibe se más, mint az a szocialista szavazó, aki még benne van abban a 17 ban amit a Szondai Sosz reprezentál, aki va valami nagyon mély lelki kötődés miatt nem, nem akarja otthagyni a szocialistákat, vagy nincs olyan mély lelki kötődése, csak utálja Orbán Viktort. És szerintem, szerintem az a 17 százalék, amit a, ezek a közelmi mérnek, azok, azok mint Horn szeretik. Tehát az a, az a 17% az nem más, mint Horngyula, mert nem hiszem el, hogy bárki másra még itt ebben a kormányban így így pozitív véleményt tudnak mondani az emberek. Valójában ő az tényleg, akit szoktak mondani, hogy ő, ő a, a lakótelepek népe, meg ő az a hagyományos klasszikus szocialista, vagy ex régi rendszer, és, és uh, nyilván, nyilvánvaló, hogy az a 17% az pont az ő hangjára kíváncsi, és szerintem nekik nagyon jó választ adott, nagyon jól felelt, pontosan úgy beszélte, hogy azt elvárják, hogy igen, mert ez így, azért nincs rendben, de hát mégiscsak azért a szocialista meg baloldal meg A, a, a szocliberális koalíciót, amit az ez, ez a mszp konglomerátumnak nevezhetünk ezt a, ezt a, tehát igazából az MSZP-ről van szó, tehát az a kétszínű piros és kék MSZP-ről, hogy ezt mi tartja össze? Mikor gyakorlatilag összeegyeztethetetlen politikai múltak, összeegyeztethetetlen ideológiai háttér, összeegyeztethetetlen politikai nyilatkozatok, ebben az esetben is, amikor konkrétan Horn Gyula alapvető kérdésekben vitatkozik Kóka Jánossal, meg ilyesmi zajlik, szóval mi tartja vajon össze? És én keresem, keresem, keresem, hogy vajon mi lehet ez ideológia, mert Nyilvánvalóan a közös zsákmány iránti fedhetetlen elkötelezettség az értelmes. De ezzel az erővel a, az SZDSZ kormányozhatna a is, tehát ott is a közös zsákmány iránti fedhetetlen. Igen, igen, de ott olyan személyes ellentétek vannak, érted? Most meg, nincs ennek. megdugom a feleséged, akkor utána valószínűleg a közös ideológia az nem lesz egy olyan jó alap, amelyen, amelyen fogunk tudni politizálni a jövőben azt, érts meg, hogy ott is történtek csúnya dolgok. Nem mondom, hogy ez történt, talán igennél csúnyabb dolgok is történtek, de azért ö, tudjuk jól, hogy elvtársakból lesznek a legnagyobb ellensek. Egyébként. Ezt így a történelm is képes felmutatni, tehát így Robespierre és Dantont hat hozzam neked ide példának. Szóval a Fidesz és az SDS között ezért van egy ilyen összeférhetetlenség, mert hát nagyon komoly személyes sérelmek húzódnak meg a háttérben. De hogy az MSP is, a, mert úgy tűnik, hogy nagyobb sérelmekről van szó egyébként, mint amikor például Demskinek, a rendőrök, még a német Miklós kormánya idején lerúgdosták a vesélyét, meg kirúdosták a fogait, meg a, én nem tudom, mi mindent csináltak ott Kisjánossal, Miklóssal, meg Pető Ivánnal, meg Ővelük, akik a szamizdatot terjesztették. Szóval a közös zsákmány az biztos, hogy egy fontos elem, ami az sds nek az MSZP-t, illetve hát az MSZP-t önmagán belül, mert az MSZP belül is nyilvánvalóan azért vannak baloldaliak, tehát meggyőződésem szerint azért még gondolkodnak emberek ideológiákban az MSZP-ben is, csak hát ezt nem látják a kormány politikájában visszaköszönni, hogy ezután miért egy olyan nagyon fontos elem a, a Miniszterelnök iránti bizalom, illetve a miniszterelnök iránti lojalitás, vagy hogy is mondta, a nagy tekintélye, ezt mondta Hornyla, gyurcsány nagy tekintélye, hogy ez miért egy ilyen, egy ilyen erős prioritás, az persze egy jó kérdés, tehát, hogy ha valakinek nagyon nagy tekintélye van, de történetesen nem szocialista, nem mondjuk neoliberális, az a nagy tekintélyével a szocialista párton belül miért tud ilyen nagyon komoly pozíciót, ilyen nagyon bombabiztos pozíciót elfoglalni, hogy amikor szavazaválasztmány az elnöki, elnöki posztra, akkor nincs előneki kihívója. Szóval mi lehet ez az ideológiai összetartó erő? Egyébként azt lehet még megfigyelni a nagy, kapcsoló, a nagy tekintélyhez kapcsolódva, hogy a, a világ történelmében a nagy tekintélyek voltak képesek a legnagyobb pusztítást és önpusztítást végezni, és az önpusztítás alatt akár egy ilyen kiterjesztett egót, vagy kiterjesztett ént, a, a népet értem, tehát mondjuk ott van Hitler, aki gyönyörűen berántotta a szakadékba Németországot, úgyhogy még a, a németek még ma mai is lesütött szemmel gondolnak azokra az időkre. Olyan mélységekben ö, rántotta le Németországot, amilyen mélysekben anyagilag nem is lehet. Tehát fő, föl lehet építeni hidakat, házakat, utakat, hogyha egy csomó ember meghal, Jó, az anyák újra szülhetnek, pontosan erről van szó. Ha egy lelket teszel tönkre azt nem lehet újra. Ugyanígy építeni. akár Stalin, vannak még, vannak még, és szerintem George Bush is igen igen jól munkálkodik azon, hogy az amerikai ö, önbecsülést azt egy, ehhez kéne egy olyan nép, hogy amerikai nép. Jó, oké, okay, meg a, kéne lélek. lélek. Na mindegy, de hogy, de hogy itt van, tehát most akkor hogyan lehet Gyurcsánynak a, a tekintélyre hivatkozni, hiszen hmm. látjuk, hogy a tekintély mennyire káros. meg főleg az a és hogyha egy, valaki, megismétlen valaki szocialista és baloldali, akkor ő egy tekintélyes szocialista vezetőt ő, tud támogatni, az fontos a tekintély. De hogyha jön egy tekintélyes neoliberális vezető, érted? Az, akkor a tekintély az hol számít. Tehát minél tekintélyesebb, annál veszélyesebb annál, inkább kell az ő szocialista identitását védeni ezzel szemben. És nem tudom, hogy milyen példát mondjak, de hogyha idejön valaki, aki pusztán azért, mert tekintélyes, de közben rohat erőszakos, le akar engem, pofozni, vagy szájba akar rugni, vagy valami pontosan ellenkező dolgot csinál, mint amiben én hiszek, akkor az ő tekintélye inkább elriasztó erejű le semmint vonzó, sem mint megerősítő erejű. Szóval gondolkodom, és még mindig gondolkodom azon, hogy mi lehet az, ami az MSP teki, az MSZP-n belül ezt, a, ezt az ideológiai vázatra adja, amely összetartja a baloldalit, a neoliberálissal, a úgynevezett liberálissal, jogvédővel, vagy nem tudom, az SZDS-en belül is vannak ilyen körök. Szóval mi lehet ez? És én egy dologra jöttem rá, hogy ez, ez a közös, közös terepasztal, ami, ami, ami mindannyian jelen vannak a politikai térben, és ami ami felvértezi őket azzal az identitással, ami ebbe a koalícióba, vagy ehhez a koalícióhoz szükséges, az az antifasizmus. Ők az antifasizmusukból merítik, és és valamilyen és módon Isten tudja, hogyan ezt a közösséget. Különben igazából lehet kókában és horngyulában. Mondja már egy mennyi. ilyen egyszerűbb formája az anti -orbánizmus. Tehát ma már, ma már Orbán is Igen, az a az, az, az, az a szitok szó, ami így az egész magát bal-liberális old, bal oldalnak nevezett <gül> ö, ö, tömörületet, azt így jellemzi. É, és simárásütik bárkire az, hogy fasiszta, mert így lép éle. Így így lép működésbe az ő antifasiszta reflexük. Az, ami által ők a hiányzó ideológiai alapokat, mert hogy nehéz ideológiai alapot gyúrni mondom, neoliberalizmusból, neokonzervativizmusból, jogvédőliberális identitásból, meg hagyományos értemben vett baloldaliságból, lehetetlenség, képtelenség. Ezért szakszervezet jön tudat. Én nem tudom mennyi minden van itt jelen, amiből az antifasizmus ideológiája, amelyhez fasiszta is kéne persze, na ez, ez azért néha probléma, hát hogy az egy viszont, rendes antifasiszta viszont, legyek, hogy kellene nekasztálni, de ezt megterem. Viszont igen, erről van szó, tehát a fasiztákat éppen létrehozza ez a rendszer. Mire való, a, a, sajtó? Mire való a sajtó, mire való a média? Arra való, hogy riogasson, arra való, hogy léptenyomon riogasson és hogyha valami primitív sútyó egy árpátságos zászló alatt, meg mit tudom én, néhány ilyen fogaskerekes zászló alatt 13 bunkó, valami aluljáróban elkezd hőzöngeni, meg üvöltözni, abban a pillanatban a komplet médiát tele lehet rikoltozni azzal, hogy itt van az új fasiszta veszély. Na és erre hivatkozva aztán lehet kormányozni és lopni amennyit, amennyi csak tetszik. Nem, én, én még mindig azon vagyok meglepődve, hogy Horgyula közölte, hogy ő nem ismer olyat, hogy baloldali költségvetés meg konzervatív. Ő csak költségvetést ismer, költségvetés minősíteni, például a költségvetésem ugye ezáltal számon kérni baloldali értékeket, nem szabad, nem lehet, hát ez költségvetés is, hogy eszedben ne jusson azt mondani, hogy, hogy vajon mekkora a szociális kiadás százaléka, ezt nem lehet megkérdezni, nem lehet ezt megkérdezni a költségvetéstől, mert ugye akkor azt vizsgálnánk már is, hogy mennyire baloldali az a költségvetés. Mm -hmm. és, és hát ezt nem ismerjük ezt a fogalmat, de Hornyula nagyon érdekes volt a tekintetben is, amikor baloldaliság és neokonzervativizmus találkozásáról így azt mondta, hogy hát ez Nyugat-Európában is nagy vita, hogy, hogy, hogy, a, hogy a kettő az hogy válik szét, meg, meg hogy mi is a baloldaliság. Hát az, hogy mi a baloldaliság, az... Igen, bizonyos tekintetben mi a modern baloldal, mi a modern szociáldemokrácia, ez, ez tényleg vita. Az, hogy ezt a neokonzervativizmustól bárki ne tudja meg elkülöníteni, az olyan Nyugat-Európában <gül> sincsen. <gül> Tehát, hogy azért ezt pontosan tudják azért, hogy mondjuk a multinacionális cégeknek a kiszolgálása, és mondjuk a, egy baloldali politika között, azért ilyen mérföldes különbségek vannak. És euh, hongyulom, mint hogyha valahogy ezt, ezt a nyugat-európai vitát ezt így nem emelné be, csak így. Hát átsíklik ezt, felett, hogy hát vannak viták. Hát igazából a... George Bush is gondolkodik, hogy ő vajon neokonzervatív vagy azért Nem, de azért, nem, nem, de azért nem, vagy, nincs, nem, nem vagy teljesen igazságos jelen pillanatban Horn kapcsolatban, mert ha mondjuk Schrödert vagy Tony Blert vizsgáljuk, akik magukat baloldalinak tartják, sőt, hát ők, az ottani baloldali pártnak a miniszterelnöke, most a Schröder már nem miniszterelnök, de mivel is foglalkozik? Egy multinacionális nagyvállalatnak az elnöke jelenleg? Most, hogy már nem baloldali. Egy, egy baloldali nagyvállalat nyilván. Igen, igen. De konkrétan tehát, például iraki háborúban nem, mondjuk De mondjuk a szociáldemokrácia az más a, a Angliában a Tony Blair külön de hát ott, ott aztán tényleg brutális válság van magán a párton belül is. Tehát, hogy ott a pártnak a balszárnya az sokkal jobban utálja a Tony blair mint, mint, a mint, mint, mint, mint a Torik valaha. De egyébként, Hondyura szerintem félreérthetően beszélt, minden esetre arra utalt, hogy, hogy valóban van egy olyan vita, hogy miért baloldali az a párt, amelyik nem baloldali politikát folytat. Tehát, hogy a kérdés így hangzik el, hogy miért szocialista ez a párt, amikor semmi köze nincsen a szocializmushoz annak, amit művel. Hát, ez erről lehet vitatkozni, bár szerintem meg egyáltalán nem vita téma, mert ez a párt nem szocialista, csak annak hívja magát. Hát éppen, hogy, éppen hogy, hogy az a. Az a, az a ő, baloldali frakció vagy baloldali szárny hiányzik az MSZP-ből, ami ugye megvan a, az a angol munkáspártban. Tehát, hogy éppen, hogy a belső ellenzéke hiányzik a. a hát de a itt, van ő, itt van ő egyébként a belső ellenzék, tehát most elmondtam mi erről beszélünk, és azért tényleg elég keményen oda mondott a jelenlegi kormánynak, a, aminek ő is ugye. De azt figyelhet, hogy, se, hogy senki, de ez se, az, az angol munkáspárba Tony Blairrel szemben bármikor feláll három vagy négy képviselő, és azt mondja, hogy, hogy ez így nem korrekt, nem tisztességes és ez a 3-4 képviselő talán, mint tudom én, egy elnök jelölt. Tehát aztán, hogy nyere, vagy nem nyere az érdek, talán. de alapvetően uh, mi történik a szocialista pártban? hogy itt van Hordyula, ő feláll, elmondja, hogy, hogy rossz, rossz az egész, rosszul csináljuk, nem, nem jó nem jó ez így, és amikor megkérdezzük, hogy ennek mi lesz a konzekvenciája, leszze például kihívója gyócsány Ferenc, akkor hát azt mondja, hogy nem, nem, hát félnek, hát ezek személyes dolgok, félnek, ezek az Fél és hát egy, félnek pár, egy demokratikus pártban ilyet mondani, hogy félnek. Hát félnek a vereségtől, hm. a, demok a demokráciához hozzátartozó az, az embert, Félnek. Az ember hm. megválasztják, vagy éppen nem választják meg. Csak az, az a kérdés, az a hogy amikor nem választják meg, az a veresége a maga, hát. vagy a vereségnek csak a kezdete. Én azt nem értem. Mert azt, hogy őt nem választják meg, a később sokkal súlyosabb vereséget jelent. Én én értem, például hogy például elveszíti a pozícióját a frakcióban. Aki fél a, ha, fél, aki fél a vereségtől, az hogy indulhatott egyáltalán választáson? Tehát hogy jutott be a parlamentbe? Jó, hogy Csájerendszer szemben indulni, meg nagy indulnia indulni a helyi Fideszes jelöltel szemben, az azért mindig más. Tudod. Egyik esetben van okot félni, főleg azért, mert a saját kenyéradódat hívott ki Jó, pár bajos, Akkor Ez az, mi, az azt jelenti, hogy az mszp ben nincs egy karizmatikus ember, aki kimernálni, aki azt menni mondani, hogy Bár amit van. Amit de összödnek nem ez a tanúság. Összefél <gül> <gül> <gül> a karizmával az, hogy valaki fél. De összöd, összödnek nem ez a tanulsága, hogy nincs az mszp frakcióban egy olyan ember, aki fölállna akkor, amikor kiderül, hogy megvezették őket, kiderül, hogy nem tudtak az ország semmit. Már mi is föl vagyunk háborodva, de hát mi nem vagyunk az MSZP frakciónak a tagja könyörgöm? Hát mennyivel inkább föl lehet háborodva az, aki, aki, akit még a belső alkuknak a kényszer logikája és guztustalan politikai machinációi alapján állva, ezen az alapon gondolkodva ezt a gyalázatosságot is be kellett volna avatni? Hát még őket se avatják be? És Fondula azt mondja, mert nyilván kellemetlen lett volna a Hornnak azt mondani, hogyha mondjuk azt előadta volna nekünk, hogy hogy ő, ő föl volt háborodva, igen. Tehát ez kellemetlen lett volna, mert ha föl volt háborodva, mit keres még ebben a pártban? Hol vannak ennek a, hát, hát, a Azért maradhat, tehát nem, nem feltétlenül kell kilépni ebből a pártból. Meg lehet próbálni megreformálni, meg lehet belülről ugye vitákban ö, ö, szebbé tenni, jobbá tenni. De ő nem, nem ezt, ezt mondta, ő, ő mit mondott? Ő azt mondta, hogy ő ezt nem hiszi el. Tehát inkább nem. meghazudtolja a miniszterelnököt, semmint, hogy bezsebelje azokat a tényeket, amiket hallott a szájáról. Én, hogy őszinte legyek, amit az összedi, a, a riportunk, vagy beszélgetésünk összedi részénél hallottam a, a miniszterelnök szájából, ex-miniszterelnök szájából, azt nem értettem. Én úgy éreztem, hogy nem tudja, hogy mit válaszol, és hogy fogalma sincs, hogy mit tudja egy olyan kérdést, hogy milyen... Felvételt. Mondom, hogy ön, ön esetleg lá, ott volt öszödön, vagy hallotta a felvételt, ez így elhangzott, és erre rákérdezett Hongyula, hogy milyen felvételt. Most ez a kérdés önmagában. Lehet, hogy van én... egy másik felvétel is, <laughs> ami, ami nem tudják, hogy kijöttem Már, és valakinél kint van. De még mi sem és azt kérdezte, hogy ö, ö, ö, a, az, lehet, hogy az a felvétel, úristen, már az a felvétel is a kezükben van, nem lehet tudni. Na, néhány SMS, akkor hát még a műsor legelején jöttek. Sziasztok, végre Demokrácia RT, végre megírhatom, hogy Máté Krisztina lett 2006-os év legjobb bemondója. Purrá, ugye együtt örülünk ezt Veres Október? Te jó Isten! De hol <gül> ezt? Kik választják? Nem tudom, de... Hát a pénz választja... De jó, mondjuk ebben a mezőnybe lehet, hogy nem dicsőség nyerni. Tehát le lehet, hogy ez mindjárt válasz is arra, hogy, hogy Máté Krisztina ja, miért A második meg. egy kicsit megkönnyebbült. Sziasztok, a focisták gyengék, de a kézisek királyok, csak a beköszönésre reagáltam. Akkor... Magyarországon valaki megvásárolta az alkák gyártási jogát és hír szerint készül vissza Amerika eladjuk a strukkert aztán kimegyünk harcolni ellene <gül> <gül> Szevasztok nyílt levél a pénzügyminiszternek és az APEC elnökének ezúton jelentem be, hogy minek, minek utána honatjáink évente 4 milliárdot írhatnak le bizonylat nélkül költségként én így én is ennyit fogok csak nem tudom miből ezt Laci mondja 5 milliárdot 5 igen, mondjuk. de ez, ez egyébként tényleg nagyon jó, hogy besétálsz, és azt mondt, hogy hát ebben a hónapban 30 milliót kellett autóznom, 34 ezer kilométert kellett vezetnem, és akkor mondják, hogy jó, természetesen, a Józsikem, adjuk itt van, mennyi 30 milliót? Mondtál, jó van, itt van, ki van fizetve. Számla, ez, ez így megy. Nem Mi kell számla, ne viccelj, hát ó, elfelejtettem kérni, ne haragudj, 76-szor tancoltam tele az automat, meg az anyósom autóját, plusz a szomszédét is, de nem kértem számlát, ne Persze semmi gond, majd legközelebb jó. Akkor néhány Hondyula biztos, hogy józan, kérdezi az egyik SMS író, a másik azt mondja, hogy olyan népszerű volt a bokros csomag, hogy egyből Orbán lett a miniszterelnök. Ja, Aztán nagyon elmagyarázták, nagyon. Nyuszi bácsi most könnyen jó fiú, amikor ő volt a király, akkor miért nem volt az? Ez hülye. Ez hát a, a jó Zsarú, rossz zsarú. tehát most van egy rossz zsarú, és most neki kellett eljátszani a jó Zsarutok, együtt ér a néppel, de hát ugye nem, most nem lehet mit csinálni, most én mind Mindig ő volt a lakótelepi szekfűnek a legszebb hajtása, ezt tudjuk. Hm. Mm -hmm. Tehát, hogy a, a lagótelepeken a, a, a, az ablakokból kilógó szegfűk, azok mindig Hordyulára ha emlékeztettek egy kicsit. De ő tényleg az, aki még ilyenkor is próbálja az elégedetlen baloldali tömegeknek a, a reményi, reményt felcsillantani, hogy van ott még, aki képviseli Ez Az, az, az emberalcú szocializmus így maga. Egyébként én nem vagyok benne biztos, hogy a 17% az a, az a alja. És még egy utolsó. No. Most már nincs hova parkolóórát állítani, így az óragyár már a óra gyár, gyár projektet kellett, kellett, hogy váltson. Elvtársak, gyártsunk nyomtató nyomtató parkolóórát. Van benne végül is valami logika, nem? Mm -hmm. Sanya egy egészen hosszú SMS-t írt nekünk. Miért rajtunk verik el a port? Miért minket szivatnak állandóan? Ők elkúrták, és újból a kisemberről húzzák le a bört. Van még rajtunk elég. A parlamentből senki nem mondta, hogy nem kell a fizetése, és beleadja a tartozásba. Mondjuk egy évig nem veszi fel. Fletulnak meg a pumának lenne miből adni. Ezek is olyanok, mint a focistáink. Pályán vannak, de nem csinálnak semmit. semmit. Az egyszerű dolgozó emberrel mikor fognak foglalkozni? Ilyen szociális öntudata van. Régen hondjul erre a kérdésre, meg tudta a választ, mostanában egyre kevésbé. Már Mindig. Mindig a nyugdíja, sok a nyugdíjreform, de azzal, hogy a dolgozó miből él, és a rezsit miből fizeti, gyereket miből nevel, ezt, ez nem érdekli őket. A fene egye meg az összes a parlamentben. Fene? Hát azért ennél keményebben is fogalmazottál volna. Hogy íz lett a benyalás, kérdezi tőlünk a <gül> Cinteli Gáros, SMS író. Hmm. Hmm. Nem volt rossz. <gül> <gül> Szerintem nincs már Kornimádat, csak Orbán és Fidesz gyűlölet. Uh -huh. De mitől van Gyurcsánynak tekintélye, kérdezi? Az SMS író majd megáldja a választ, egyszerűen attól, hogy ő az Ellen Orbán, mást nem tud. Hát meg nagyon sok pénze van, amiből ő bevásárolta magát abba a pártba, a vidéki alapszervezeteit. A másik párban meg bevásárolta a cimboráját, Kóka Jánost. Igen, igen. Tehát azért ott, ott sok pénz van, tehát azért ne becsüljük le a pénznek a tekintélyteremtő hatalmát. Ma olvastam a, a Nolon, hogy, hogy amikor Kóka megjelent így a politikai porondon, akkor állítólag Gyurcsány mutogatta őt SZDSZ-eseknek, mint az SDS gazdasági miniszter jelöltjét, és így, így néztek. hogy kicsoda, mi ez? <gül> Mondjuk Gyurcsány kb. így jelent meg az MSZP-ben. <gül> én... Hát igen, amikor mondta, mondta a így hogy ő volt a tanácsadó, akkor már is így mondta, hogy hát rögtön tudnék egy nagyon jó tanácsot adni ifjúsági és sportminiszter pozíciójában egy nagyon fiatal, ambiciózus, lelkes és, és, és, és minden kvalitásaiban teljes figurát tudnék ajánlani, olyat, aki később esetleg, hogyha te megunnád vagy gyengélkednél, át tudja venni akár a te pozíciódat is. És kérdeztem egyesül, hogy és kire gondolsz, és így mondja, hogy történetesen nagyon-nagyon jól ismerek egy olyan embert, aki alkalmas lenne, erre mondta neki gyurcsány. Akkor hát a Szabad Assoziáció jegyében az SMS író azt kérdezi tőlünk, hogy tényleg mi lehet Bácsfi dini, Dinikével, Bácsfi Diana? Uh -huh. Szerintem visszavonták őt a hátsó vonalba. Nem tudom, hogy hol van, el sem tudom képzelni egyébként. Azt tudom, hogy amikor, amikor Szabó Albert megunta, akkor ő valóva Ausztráliába ment el. Aztán öreg harcos összeesküvés elméletem. Hon vitája kókával csak kóka pártelnöki ambíciónak beteljesedését segíti, amennyiben a jelölt bizonyíthatja, hogy pártja jövőjét ő sem az MSP-ben képzeli malacírja nekünk. Üdv, képzeljétek magatok elé, szerintem Hor nem más, mint Marosán kettő, a jobbátság beeltetője. De azért Marosán tökös csábó volt. Van egy olyan sztori Marosánról, amikor 56-ban nagyon-nagyon hőzöntek a pártház előtt, és Marosán kijött, és az 56-os tömeg így odállt, és jelkezett velük üvöltözni. És így azt üvöltözte, hogy nem szégyellitek magatokat! A szarból vakartalak ki titeket. és most ide jöttök hőzöngen, így takarodjatok haza, és valami ilyesmit, és akkor így, így, így álltak, álltak, így, így, így kezükben a puskával, és így néztek, és így nem mertek, és így szégyelhetitek magatokat, mondta Marosan, és így feltépte az ingét, és mondta, hogy na ide lőjetek, ha valakinek van mersze, és ott álltak, Puskával a kezükben, és egy se mert rá lőni Marosára. Szóval, annak A csávónak azért volt fölépése. Én megnézném azt, ezt, hogy. Hol az, az én Marosán című könyvben, <gül> ne, mit, tehát, hogy... nem, ez személy, nem, ez, személyes beszámolók alapján hallottam. De olyanoktól hallottam, a, akik ott, ott, voltak, ott voltak a pártház előtt, és ők mesélték, hogy Marosán kijött, és elkezdett ígtele hangon üvöltözni, hogy a zarból kapartalakki titeket, ti meg idejöttök közöngeni, takarodjatok haza most azonnal, és senki nem mert Marosára. Ekkor én olvastam marosán életrajzi regényt, az úton végig kell menni az a címekről, mert nem, nem az én barosáról az úton végig kell menni. Lehet, hogy Gurság is olvastamba. Nem abban van, de az is egy jó pofasztori barosáról, hogy elment Cseperre valami péküzembe, a, ilyen kenyersütőbe, és hát ott a pékek körbevették, és hát ugye lehetett tudni marosán elvtársól, hogy tényleg a plepsnek a nagy barátja, és hát mindjárt el is kezdtek neki panaszkodni, hogy ez hát egy kisebb a kenyér, meg mit tudom én, micsoda, és akkor rá ők nézett, hogy nem a zsemle kisebb, a pofátok lett nagyobb. <gül> Ebben minden rendben van, hogy ezzel mit te elmondtad egyébként, ez a csodálattal. Hogy... Az a véleményeket Gyurcsány is mondta. Jó. jó, jó, jó, csak nem a fegyverekkel szemben. Tehát azt megnézném, hogy a Horgyula, amikor kint, kint puskájuk van, gondolj bele a tüntetőknek. de nem pusztán az, azok olyan tüntetésről beszélünk, mint amilyen most zajlott kint szeptemberben, meg októberben. Jaj, ja, ja, tehát nem, nem ilyen gagyisztikáról beszélünk, hanem ténylegesen rendesen, fegyveres puskákkal felfegyverzett, fegyveres uh, forradalmárok elég járni, és nem azt mondani, hogy hát a reformok azok fontosak, vagy nem tudom, én elkezd így hontyul hanem így elkezd így üvöltözni, hogy nem szégyenitek magatokat, takarodjatok haza. <gül> és senki nem mer rálőni, már hát Marosád, hát rálőni a Marosád, érted? Akkor korszellemet kell érezni. Egy, egy, jó, egy jó hollywoodi filmet kéne csinálni az életében, Én úgy érzem, hogy Andrew Vajnának fel kéne hívni a figyelmét Marosára, a európai szuperhősre. Szia! <gül> Sziasztok, írja Marcia, 17% gondolkodásmódja egyszerű és kezelhetetlen. Idézem a körükben általános véleményt, nekem akkor is jobb volt már, mint akik most nem ezt pészavazók. szavazók. kell, ebből nem tudod kibillenteni. Hiába kérdezett, hogy ezektől várja-e e, e, a múlt viszonylagos jólétét Magyarországon, nincs SOSDEM párt, és jobb sem. Ez milyen Duma következő SMS? Az új kórház árának felét a kormány, felét a polgármesteri hivatal fizette. Magyarul a miadónkból. És ha bekerülött, fizetek vizidíjat is. A teljes összödi anyagba következő SMS Horn is beszél. Amikor, zárójában, amikor Fletó beszédét véleményezik frakcióvita keletében. Hmm. És már akkor elmondta, hogy én ezt nem hiszem elkedves Feri, amit te mondtál. Feri, én ezt egyszerűen lehetetlennek tartom, hogy így kormányoztad volna az országot. Szerintem nem addig Biztos, hazudtál... Biztos, tudtunk róla, nem igaz, hogy Tudtunk, tudtunk róla, róla, tudtunk róla, nem úgy van, ahogy te mondod, rosszul tudod. Én jobban tudom, bár én eddig nem tudtam, de most meg már tudom, hogy nem úgy. Nem tudom, hogyan igazából, de hogy úgy nem, ahogy te mondtad, úgy biztosan nem. És, Kérdés, át, ez... igen. és, és egyébként is, hadd jegyezzem meg, hogy... Eddig nagyon-nagyon-nagyon nehezen mentek a dolgok, de most, én úgy érzem, hogy most el, talán elindulunk kifelé. Én hiszem. Szevasztok! Csodás új adó, nem a luxus adó. Mi büntetjük a gazdagokat. A befolyt, befolyt összeg 100 millió forint röhely. Aztán Eddig 100 millió folyt be? <gül> Egyébként a, ennek kapcsán... Ilyen a rendes családi házat nem lehet felépíteni Ide kívánkozik, hogy a, vagy legalábbis így nekem, nem tudom miért, hogy a, ugye volt a múltkor arról hír, hogy az Audi el akarta hagyni az országot, azzal hőbörgött, hogy, hogy hogy lehet az, hogy most itt írteni, így változtat a kormány a politikáján, és ez őt is majd érinti, és mit tudom én, egy-két százalékos visszaesést fog ez jelenteni az Audinak Magyarországon. Nem sokkal rá... Pár héttel később jelent meg az Audinak a, a, az éves beszámolója, amiben valami csillagászati profitról van szó, hogy ilyen évük még Magyarországon nem volt, fantasztikusan jól megy nekik, és héletlen, hogy 1-2%-ot nem képesek kigazdálkodni ebből az iszonyos profitból. Mi viszont nekünk soha nem ment jól, de azért még, még adjunk még egy kicsit, még tegyünk be a közösbe, amit már úgyis szétloptak, de még azért srácok, pakoljatok bele, igaz, de nem, a, Ne szóval kéne jelten. teremtenünk nekünk is ugyanazt a zsarolási potenciált, amivel rendelkeznek a multi. A multi. Multit megadóztatod, jobban, mint az neki tetszik, vagy amennyit ő hát, eltűvel. Ha a multi egyáltalán bármiféle adót kap, az, Bilágos, már, az akkor a multi léga. megy. A multi távozik oda, uh -huh. mert hogy őnek éppen elég adó, hogy neki munkabért kell fizetni. Persze, És ha nem dolgozhatat ingyen. Abból a munkabérből pedig úgy is adóznak azok, akiket odaadom a munkabért, tehát kvázi adózók. Na, érted? Na, most, hogyha mi is rendelkeznénk ugyanezzel a zsarolási potenciállal, azt mondjuk azt jelenti. De már pedig rendelkezünk, csak nem, rendelkezünk csak nem tudunk róla. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk ha multi, multinak adózni kell, akkor a multi elmegy. Mondjuk mi is hozzáállhatnánk így. Magyarországon hallottam magyar magyar már ilyet, hogy ha nem tetszik, el lehet menni. Tehát Na jó, de mondjuk, hogyha így meg, megindulna egyszerre, nem tudom én, 7 millió ember, Hát akkor már azért elgondolkodna a kormány, hogy meddig lehet elmenni. Ez az érdekes. Mit kormányozomra? Ez az érdekes, kon. hogy az emberek mégiscsak úgy vannak vele, hogy nem keresik a bajt. Szóval itt voltak az őszi zavargások is, mit tudom én, húsz ezer ember volt benne, vagy, vagy nem tudom én, Aki úgy kiment, aki úgy ott volt. De hát 8 vagy 10 millió embernek ez így semmi. Kényre volt, ha kész. Nekik, Nekik ez semmi. Nekik semmi. És őket jobban megriasztja néhány bolhézó fiatal, meg.. meg én nem tudom, köveket, utcaköveket dobáló árpátsávos hülye gyerek, mint az a tény, hogy a miniszterelnök két éven keresztül hazudott az ország helyzetéről, eltitkolta az ország gazdasági adatait, hiteleket vett föl, hazudott, nem ismerte meg sem a kormány, sem a frakció, sem a parlament, sem a társadalom az ország helyzetét. Ez őket sokkal kevésbé ilyeszi meg, mint 8-10 hülye, aki dobál. Ez a probléma, ez az alapvető probléma. Semmás. Én azért tartom a pénzt másodlagosnak, mert az MSZP tele van pénzes pasasokkal. Tudja értem. Hát, hogy azért másodlagos a pénz, mert neki az MSZP egy másodlagos párt. Mi? Még mindig nem értem, mindegy. De várjál, hogyha én nem tartom semmire azt, aki megerőszakol engem, attól ő még engem megerőszakol. Tehát, ha én, én őt egy szarba se veszem. De attól én még elszenvedem azt a dolgot. Jó, értem, de legalább mire gondolom. De legalább ez, az, ez az alapállásunk legyen meg, hogy mi, mi ezzel nem törődünk. Ja, ja, ja, tehát én nem is törődöm. Egy normális, egy gerinces ember, tényleg mm. egy tisztességes ember erőszakol meg, na hát az sérelem, érted? Mert hogy az valaki. De ezek a férgek. Ezek. Még egy utolsó, vagy utolsó kettő, hogy Marosán az kérdez az SMS író, hogy Marosán az gyárgyalap pék volt-e. Igen, ő gyárulak, pék volt. Sozden volt, amit kevesen tudnak. Ő nem komcsi volt annak idején, hanem ő a, ő a fúzióban a Sozden oldalról jött, csak hát nem kifejezetten a kétli angaféle keménységgel érvényesítette a szociáldemokratát, és főleg demokrata erre, erre a szó erre az elemére had utaljak, mint mondjuk kétli annak tette azt. Tudjátok, mi a különbség a pofabőr és a pufajka között? Ugyanolyan vastag, rugalmas és főálló. Hehehe, <hállás> nagyon vicces. Halára vertek egy televíziós újságírót Oroszország keleti részén, Vladyi közölték a helyi rendőrség illetékesei hétfőn. Konstantin Borovko volt estére egy apartmanház közelében, bukkantak rá a rendőrök. A hatóságok szerint az újságíró sérülései azt mutatják, hogy egy verés miatt vesztette életét. A férfi a Guberné a televízió munkatársa volt, és Lagyivostokban tanult. Egy New Yorki Nemzetközi jogi Szervezet kimutatása szerint 1992 óta több mint 40 újságírót öltek meg Oroszországban, és csak néhányuk esetében sikerült kideríteni az indítékokat. Szabad sajtó. De vannak-e mind dolgok, hát Törökországban is most uh, halt meg, uh, uh, megölték, meggyilkolták, uh, nyilvánosan lelőtték azt a, uh, uh, az, uh, milyen az örmény Igen, az ör örmény holokausztról uh, író örmény származású hogy, is, is eljúlt. ő azt mondta, hogy, hogy én töröknek <gül> születtem, de ez a vér mocskos. Már a török vér ami benne folyt. Jóhára hogy folyik. Ez sem volt az ilyen, egy, Na Jó, de ha mocskos a, a véled... Ja, de hogyha mocskos <gül> a, a véled, akkor szabaduljál meg tőle, jó, segítünk de, neked szóval ebben. érted, ezt mondta, és ezen kattant be a 17 éves merénylő, hogy hát hogy lehet ilyet mondani, hogy a török vér mocskos. Hát oké, okay, szóval... Jó, de... De, de nem, a, nem, nem arra figyelt oda, hogy miért mondja ez az ember, hogy a török vér mocskos? Hanem, hogy a török vér mocskos! Azt mondta! Tehát, ez nagyon jellemző egyébként az a hozzáállása dologhoz. Egyébként egy, egy írónőt is, valami regényt írt, de valami, nem tudom én, valami teljesen gagy ilyen klerkenetszerű, ilyen szerelmi történetet írt, ami történetesen az örmény holokauszt idején zajlik. És akkor az örmény holokausztnak a részleteiről is ír benne, de mondom, nem az örmény holokauszról szól a regény. Na hát 20 évre csúkkák le ezt a nőt ezért hmm. a regényért. Hát ez is egy jogállam, és szeretne az EU-ban belépni, ugye Törökország, ezt jó tudna azt kéne még csak. Akkor mindig az az érdekes, hogy, hogy meghal egy. Újságíró Oroszországban, is, hát ugye nem az első, nem, nem jó páron haltak meg olyanok is, akik kvázi ellenzéki munkálatokat végeztek, és ez... Politkovszkája most halt meg? Anna Politkovszkája, mit tudom én, négy hónappal ezelőtt halt meg? Ugyanilyen gyanús körülmények között? Hát nem gyanús az, hogy valakit egy liftben fejen szerintem szóval semmi gyanús nincs benne, ez teljesen egyértelmű, a rendszer bírálta, és ezért meg kellett halnia. És mi mindig, mindig elképedek, amikor egy ilyen dolog történik, akkor ez körülbelül hát a magyar újságírók nyomtatott sajtó, a harmadik oldalon találhatjuk egy rövid hírként. Amikor Oroszországból leáll az olaj, ami elvileg semmit nem jelent merre, mert ugyanúgy tudja Magyarország pótolni az olaját. Hát mint mondjuk vagyok Kotirakban is. A Pukuma megmondta, hogy, hogy attól nem lesz se olcsóbb, se drágább az olaj, hogyha küldenek az oroszok, az csak a molnak jó. Az, az megint itt tudom én az újságok címoldalán egy oldal a két cikk, a nem tudom én milyen háttérelemzés, három cikk, hogy, hogy a két dolog pedig nincsen Valóban egy, egy súlycsoport. Én, én azt nem tudom, hogy miért mi kell ahhoz, hogy megszakítsuk a kétoldali diplomáciai kapcsolatokat ezzel az országgal például. Föl kéne szólítani őket arra, hogy azonnal vizsgálják ki az ügyeket, ügyet, és szeretnénk látni azokat a bizonyítékokat, amelyek felmentik a rendkívül jó alappal gyanúsítható orosz kormányt, ennek a súlyos bestialis bűncselekmény sorozatnak a gyanúja alól. És hogyha nem tudnak ilyet mutatni, akkor be kell szüntetni a diplomáciai kapcsolatokat. Ez a módja. Itt kell reagálni arra, hogyha valahol újságírókat gyilkolnak, akik. Olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek nem tetszenek a hatalomnak. Azért mondjuk a diplomáciai kapcsolatnak a megszakítása talán egy kicsit erős, de az. Miért erős abban az poltok... A 40. várjál, meg a rendszerváltás óta, tehát uh, Gorbacsov lelépése óta 40 újságírót gyilkoltak meg abban az országban, és csak néhány a negyven közül az, amelyiknél az indíték világos. Hm? És mondjuk, mondjuk hát. nem politikai. Csak, csak tényleg, hogy az a szörnyű az egész, hogy itt elvileg azért az újságíró szakmának, ha, ha már valamikor érzékenynek kell lennie a, a, az emberi jogokra, amikor valamikor érzékenynek kell lennie az ember életre, hát az, az pont akkor, amikor a saját kollégáikat nyírják ki, és hát önzésből is, de úgy látszik, hogy még ennyire nem, még, nem is csak, még csak nem is önzőek a szervilizmus, a, a szervilizmus az, az újságírók körében, az önzésnél is elsőbbrendű inger. Ez a félelmetes, hát a hatalomnak való. Benyalás, a hatalomnak való megfelelés kényszere egyszerűen erősebb, mint az egymás iránt való nem hogy szolidaritás, de legalább az önvédelem, mert hogy önvédelmi reflex kell, hogy működjön abban, akinek a kollégái gyilkolják én nem? Én Azt Nem értem, hogy például viszonylag kevés az a sajtóorganum Magyarországon, ami orosz kézben van. Többnyire amerikai, német, mint tudom én. És hogyhogy és hogy nem kritizálják, tehát hogy érted, mondjuk egy amerikai uh, ilyen esetet, tegyük fel, nem kritizálnak, mert félnek, mégiscsak kenyeredó gazdáik, meg minden. Tehát Oroszországban lehet rugni, tehát abban ab, az országban aztán igazán bele lehet rugni. És van is hol. És nem, és mégis senki hát nem, nem azért, az nem igaz, hogy senki, de, de az biztos, hogy az ügyek azok nincsenek hely, hely, valódi értékükön kezelve. Ha leáll az olaj, mert mit tudom én, elektromos meghibásodás van Ukrajnában, mert mit tudom én, a Hurikán letépett egy nem tudom én mi elektromos vezetéket, és emiatt hat órán keresztül nem jön Magyarországra olaj, akkor az elsődleges vezetőhír, akkor izgalom van, félelem van, rettegés, hogy mi lesz az olaj nélküli Magyarországon, ki fogunk száradni, mindjárt jöhet Puma, aki, aki megnyugtat bennünket. Amikor meghal egy ember, egy újságíró, aki mondjuk a munkáját végzi Törökországba, amikor meghal egy újságíró Oroszországba, és hát nem... nem tőlünk távol, nem háborús körülmények között, hanem elvileg olyan országokban, akikkel bizonyos tekintetben mi is egy nagy közösséget alkotunk, mert itt vannak Európában. Akkor meg az egész, hát, megtörténik. És ez milyen volt, amikor a 2003-as iraki háborúban a azt a, azt a hotelt lőtték az amerikaiak, találatot kapott többet is, az a hotel, ahol a nemzetközi újságírók voltak elszállásolva. Tehát így kifejezetten távol a fronttól, kifejezetten olyan helyen, ahol biztonságban vannak, ott szállt meg mit tűz, az Al a Reuters, az mint hát így mindenki. És azt a, azt a szállodát lőtték. Ilyen nem mi a mit üzen ez a világújságíróinak? Az, hogy ide nem kell jönni szaglászni. Ezt az ügyet nem érdemes írtatni, amit irokban zajlik, az... Nem tartozik a nyilvánosságra, de tudjátok, mit lehet, hogy igen. Gyertek ide, készítsetek riportokat, hát ez egy veszélyes szakma. Ti is tudjátok, hát háború van. Hát az ilyen esetekben az ember könnyen megsérül. És, és ilyenkor nincsenek sehol ám a precíziós bombák, nem? Tehát a, az a csupa a csoda fegyver, amiről, amivel így tele szokták egyébként befögni a világ sajtót, hogy milyen pontosan képesek likvidálni akár egy-egy hát, embert. Befordul a sarkon. Igen, igen. Tehát a... így kifejezetten megkérdezem nevedet, jaj, te vagy az a bizonyos oszamabillárden, akkor neked pukkantom szét a fejedet, a többieknek itt de állnak semmi vántódásuk, semmi nem lesz, nem kell félni, még véres sem lesz a ruhájuk. Ehhez képest én komplet szállodákat rombolnak le időnként rakétákkal. Jó, hát a terrorizmus, mint fogalom, az az emberek fejében nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, elferdült módon, nagyon manipulál. Az állami terror ján. kifejezés szinte alig az. Nem is ismerik az, az emberek. Nem el, hogy az, az, az lehet. Akkor vizsgáljuk csak meg ezt a kifejezést csak röviden. Mit jelent az, hogy terror? Az a szó, hogy terror, az azt jelenti, hogy ártatlan civileket tehát a társadalomnak a tagjait teszem célpontá. Tehát, hogy ők azok, akikre vadászok, a civil lakosságot gyilkolom, ez a terrorizmus. Akkor is terrorizmus, hogyha egy állam hajtja végre, akkor is terrorizmus, hogyha civilek hajtják végre, vagy mindenféle öngyilkos fanatikus merénylők, fundamente. Vagy akár egy cég, mert például a coca csinált azt Kolumbiában, hogy szakszervezeti szerveződés volt az egyik üzemében, és így kivégezték a szakszervezeti vezetőt. Úristen! Úristen. Szóval a terror az mindig terror, és minden körülmények között. Na most, hogyha az a kérdés, hogy az utóbbi évek, évtizedek legnagyobb terroristái mely szervezetek, akkor itt Izrael államot és az amerikai Egyesült Államokat lehet megen. Megkínelt is azért. Igen, igen. És úgy látszik Oroszországot is. Hát Oroszország most nagy erőkkel próbál felzárkózni a nagyok mellett. Dobogóra kerülni. Igen. Jó, de Törökország is jó példa. A nagyok mellé, tehát mondjuk azért Csecsenföldön, ami történt, tehát én nem tudom, hogy Oroszország az mikor volt... Mikor nem volt robogó, mikor nem volt a dobogón első, másrészt meg ez az állami terrorizmus, ez még volsz inkább egy külön műsor érne, meg nem menjünk bele. Van egy SMS, még reagál a... Nem félek nem, csak ez egy ilyen uh, cseszed primitív egyszerűsítés, meg egy jól hangzva az ez, állami terrorizmus az. ez tehát ezt az egyet tudjuk biztosan. Most ne mi mit egyszerűsítünk? beszéljünk, ha nem egyszerűsítünk? De várjál, mit egyszerűsítünk le akkor, amikor például libanoni, keresztény miliciák az izraeli hadseregnek az aszisztálása mellett gyilkolnak le egy komplet palesztin menekültábort. Akkor miről beszélünk, ha nem államilag vezérelt terrorizmusról? Miről beszélünk akkor, amikor az amerikai Egyesült Államok konkrétan ö, fölrobbant egy mecsetből kifelé jövő tömeget, ahol meghal 40 ember, de ráadásul még a szomszéd utcában is vannak olyan lakások, ahol csecsemők meghalnak a lakásban, akkora volt a detonáció, azért, mert a mecsedből éppen távozó félben volt egy terrorista, és emiatt 40 embernek kellett meghalnia, és a Sluszpojen, hogy a terrorista, ráadásul megúszta az ügyet. Tehát amikor az Amerikai Egyesült Államok titkosszolgálata a CIA ilyen merényleteket hajt végre, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy miért nem beszélhetünk terrorizmusról. Hol van a cseszett primitív leegyszerűsítés? Szeretném látni azt a pontot, ahol te utalsz erre. A, tudod, a különbség ott van... Nem biztos, hogy az eszközökben van a különbség, ott van a célokban van a különbség. Más, amikor az a célja egy akciónak, és mondjuk tragédiába torkollik, hogy egy veszélyes bűnözőt, egy veszélyes gyilkos, aki már sok száz embert megölt, vagy sok ezer ember megölését tervezi, megállítsanak, az egy más helyzet, mint amikor az a cél, hogy, hogy pusztán csak azért, hogy mutassuk meg az erőnket, gyilkoljunk le, 10000 ötezer civilt. Tehát, hogy, hogy a, a célugmomban nagyon jelentős különbség. Én szerintem, Lehet, én szerintem a hozzáállás nagyon hasonló, szerintem de. nagyon nem mindegy, hogy milyen, nagyon mindegy, hogy mi a cél, mert ugye a pokol, vezet, pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve, hogy a cél szentesíti az eszközt, hasonló fasályokat is mondhatnék még, amikor amikor én embereket lemészárolok, úgyhogy akár 40-en meghalnak egy mecsedből kifejeződött, mert nem számolom őket, mert engem igazából nem érdekel, mert én azt az egyet el akarom tenni lábal, és akkor aztán bárki megdögölhet, aki ott van, akkor azt szerintem nem jó. Akár bocsással, bocsással, bocsással meg, csak nem összemosni kell ezt uh, oszam a bíráládnál, ha hanem elmondani, hm. hogy hogy ez gáz. De nem gáz, nem de nem a gáz a helyes kifejezés, hanem a terrorizmus a helyes kifejezés. Bocsással meg a terror, az nem a céloltól terror, vagy nem. Terror, hanem éppen az eszközöktől. Én nem mosom össze a kettőt. Nem mondom, hogy a kettő azonos. Nem mondom, hogy ugyanazon célok érdekében történik. Én azt mondom, hogy mind a kettő terror. Amikor te arról beszélsz, hogy egy merénylet tragédiába torkoldik, amikor megpróbálják fölrobbantani bombával azt az illetőt, akit ők terroristának vélnek vagy tudnak, akkor azt állítod, hogy annak az illetőnek a kivégzésére a megfelelő eszköz a bomba. Nem! Annak az embernek egy embert bombával nem lehet kivégezni, okay. amikor éppen távozik a mecsetből. Ez, ez, ez a merénylet, ez nem tragédiába torkolik, ez tragédiában fogant ez a merénylet. Az első pillanatban lehetett tudni, hogy tragédia lesz a következmény, és... Ez, ezt nevezük terrornak, ez a terrorizmus. Nézd, én katonapolitikai kérdésekben, a katonai tervezés milyen szakában kihoz az önt, és nem tudok vitatkozni, vele veled ellentétben én nem nem, nem, én nem megértek ahhoz, hogy bombával azt, emberek, az, emberek tömegeit azt lehet tudom, Azt tudom, hogy akik a parancsokat adják mondjuk akár az amerikai Egyesült Államokba, akár mondjuk a, a Európai Uniós Államokba ilyen tevékenységhez, ott nem az a parancs, hogy... Őgyél meg minél több ártatlan embert, és ha lehet, akkor még hajjon meg valaki. Ne, nem, nem, nem a terror a lényeg, nem az a lényeg, hogy az a 40-50 ember, vagy bárki, aki holnap szerintem után mecsekből jön ki, meg aki igen. holnap szerintem után mecsekből jön ki a nem az a lényeg. lényeg. az a lényeg, hogy a bűnözőt elkapják. Engem. És a két dolgot, és terrorizmusnak, terrorizmusnak nevezni a kettőt, ezek nélkül, a megkülönböztetések nélkül olyan, olyan típusú összemosás, mint azt mondani, hogy terror volt a... Terrorista eszközöket használt a harmadik birodalom, és terrorista eszközöket használt az, Atlant, az Atlanti Szövetség is. Persze, igaz, hát mind a kettő fegyvert használt, mind a kettő lőtt a fegyverrel, Civilekre? A civilekre? Igen, hát az Na, amerikai pontosan. Egyesült Államok... Azt kell, az kell, az egy az kell, hogy mondjuk, hogy Dresda bombázása az egy terrorcselekmény volt, azt kell, hogy mondjuk, hogy az háborús hogy a, bűn az háborús bűncselekmény volt, éppen úgy, mint a Hiroshima és Nagasaki elleni, te, elleni atombomba. Terroristák ezek az államok? Ezek terrorista államok? Tehát Churchill, te? a terrorista állam? Roosevelt, Amerikája terrorista, terrorista állam? Terrorista eszközök, ez Terör, az, az, ne, a, te, a, a Terrorista államok, mondtál? Terrorista állam. Ezek terrorista államok? Igen, a, ezek nincs terrorista áll a győztesek? Igen, ez egy terrorista terroris államok, pontosan. Engem nem érdekel, nincs vége a beszélgetésnek, a beszélgetés tart. A stratégiai tervezésről te nekem, létszíves ne beszéljél. Engem nem érdekel a stratégiai tervezés. Nem érdekel, hogy amikor előkészítenek egy merényletet, akkor ők hogyan és mit terveznek el egymás között, mik a céljaik, mik az eszközeik. Engem egy érdekel, hogy egy államilag vezérelt akcióban 40 ártatlan civil meghal. Ezt én terrornak hívom, és szótárilag is az. Mint nem értettünk el semest, azt most megmagyarázzák, hogy Robi azt mondta, hogy Gyurcsánynak a pénztől van tekintélye. Erre írtam, hogy az szerintem másodlagos, mert az msp ben nem ő az egyetlen pénzes pasi mindegy. Jó, de olyan milliárdos, mint ő azért kevésül. Hát azért van. Tehát például a szonszódz, de elnök a mátén, vagy hogy nevezik, az, az a leggazdagabb képviselő. <gül> Most nem is csak menne. az a kérdés, hogy mennyi pénzed van, hanem hogy abból a pénzből, amit van, mennyit fektetsz a politikába, és mennyit hagysz meg a versenyszférában. Tehát itt, itt főleg ez a kérdés, a hogy. A politikai versenyszféra már világos. De szukor, de azt mondom, a kérdés, hogy a hagyományos, hogy üzle, a hagyományos üzleti uh, szektorban mennyit hagysz, és mennyit viszel be a politikába. Most a gyurcsány nem csak, hogy nagyon gazdag, de a pénzének egy jelentős részét bevitte a politikába, és az ő gazdagsága ezért sokkal. Nagyobb, ö, nagyobb intézkedési, zsarolási, ö, érdekérvényesítési potenciállal esik alattva mondjuk bárki szem... mási, aki milliárdos, történetesen szülgyekben van a pénze, vagy most milyen példát mondjak ingatlanokban, vagy részvényekben, vagy mit tudom én. Na a jelentős különbség az, hogy a gyurcsánynak az iszonyatos küldetés tudata, tehát a csávol az tényleg baromi küldetés tudatosan. Mi az ő... De azt már... nem ágott, hogy mi iránt egyébként. És uh, ellíthet, hogy őszinte. Szer szer szer szerintem igen. Tehát szerintem gyújcsán az bele akarja magát írni a történelmkövokat. Tehát, hogyha nekem lenne annyi pénzem, mint amennyire kívánok. magát már. Tehát és az de... újpori, a legújabb demokráciánk történelmi. Nem voltak még véres utcai zavargások, és az az ő nevéhez köthető. Na látod, de ő nem ilyen módon szeretné bőzni magát. Hát, a még nem elég, mert már beírta volna, már nem is lenne ember egy tervez, is. Ember tervez, Isten végez. Nem, ember tervez, tüntető vérez. Na mindegy, én, én nekem, hogyha ennyi pénzem lenne, hát az utolsó dolog, amit csinálnék, az, hogy kiállok a rivalda fénybe, és, és hagyom, hogy mindenfajta mocskot elmondjanak rólam, vennék Balin, meg havajon egy-egy házat, és az év egyik harmadát, ott tölteném a másik harmadát, amot, és különben meg itt Budapesten valamennyit bizniszelgetnék, mert nem bizniszelgetnék, hogy annyi pénzem van minek. De mindig van több. Nincs megállék. De hogyha egyszerűen úgy víteni, ugye, a így, figyelj, de, ha, ha, de hogyha a világ nagy tőkés cégeinek tulajdonosai úgy gondolkodnának, mint mi, akkor mindenki balindög lenne, és a föld nem. Szerintem ezt csinálják, ezt csinálják. Hát, áll, de, jó... De, csinálják, jó, jó de. Ezek, ezek kifejezetten munkamániások, akiknek ilyen ezer milliárd dollárjaik vannak, na jó ilyen, nincsen egy sem, de mondjuk szert. Azok az emberek, azok teljesen oda vannak, azoknak az életüket semmi mással nem tudnak foglalkozni, csak azzal, hogy a pénzüket fialtasság. Egyszerűen nem tudnak megállni. A tulajdonosok irányítják ezeket a multinacionális cégeket. Hát a részvényesektől olyan, a, a menedzser Nem, hát a a, a menedzser. Hát az a menedzser, akinek még nincsen annyi pénze, hogy annyi részvényt vegyen, majd 50 éves korában visszavonul, és, és ő, ő előtte az a cél lebeg, hogy 50 évesen azt mondta, azt De nem, nem szánalmas, az, hogy azt, mennyi, és van Balin egy. De nem, nem számalmas az, azt, azt, hogy, harmin, hogy 30 évesen megvan mindenem, amire csak szükségem van, és még. 20 éven keresztül nyomom, hogy aztán 50 évesen visszavonuljak, pedig már 30 évesen megtehetném, de nem teszem meg. Mert űz a szenvedély az iránt, hogy még háromszor, négyszer, ötszor annyim legyen, mint amennyit már el sem tudnék költeni egy élet alatt sem. Ez, ez ugyanolyan játékszenvedély szerintem, mint ahogy az ember nyerőgépezik a kis füstös kocsmában, vagy kaszinózik, vagy lóversenyezik, vagy akármit csinál. Ez pont ugyanolyan játékszenvedély, csak nagyban. Most akkor SMS, igazán rühelem az USA, de szerintem András mondja a Frankót, a terror a megfelelmítés széja, ami a terror. Az USA inkább barbár a jelenlegi ügyeivel. Akkor Lacimó írja, Oroszországban az újságírókat terrorizálják nálunk, meg az orosz Józsi folytat verbál terrort. A lényeg, hogy az oroszok mindenhol terrorizálják. A Mossad. A Mossad megölt egy portugál pincért, mert összetévesztették egy arab terroristával. András, ugye nem a rabos a bőrött még te is egy tervezési hiva áldozata leszáll. Uh -huh. A rabos, nem a rabos. Figyelj, mm, kis szoli. Hmm, nem kis jó indulattal. Magyarország három helyet javítva bekerült az AT Körny csoport által kiadott globalizációs lista első húsz helyezettje közé. Jelenti a Fórum. A felmérés négy fő területet vizsgál a gazdaság, a technológia, a személyes kapcsolatok és a politika integráltságát. Hazánk a gazdasági kereskedelmi integrálódásban a személyes kapcsolatok terén az élmezőnyben található, ugyanakkor lemaradóban van a globalizáció technológiai tekintetében, amely többek között a telefon és az internet használat alacsony szintjével magyarázható. A lista első helyén Szingapúr áll, a második helyen Svájc, míg a harmadik az Egyesült Államok. A régiónkban található államok közül csak Csehország 16. és Szlovénia 17. előz meg minket. A büszkék lehetünk. Csodás, csodálatos, hogy első hely felé. Szingapurt! Nyomjuk le Szingapurt! és ahhoz az USA-n keresztül vezet az út. Ő kell, hogy legyen a, a pont. Na most uh, én uh, pár uh, héttel ezelőtt olvastam egy másik elszasoló listát, én nem tudom, hogy kik azok, akik ezeket a listákat összeállítják. Demokrácia lista volt képzeld el. Uh -huh. Valami nem tény ilyen, demokrácia hájados számoltak. Én nem tudom, hogy mivel osztottam. Mi Nálunk valami nagyon jó. Ki. Négy kategóriába rendezték az államokat. Az első kategóriába kerültek a teljes demokráciák. Uh -huh. A másodikba a. Hiányos demokráciák, a harmadikba kerültek a tekinti uralmi rendszerek, és a, a negyedikbe kerültek az önkényuralmi rendszerek. Azt hiszem, hogy valahogy így, így fogalmaztak. Most talált, ki, hogy Magyarország melyikbe került. Teljes. Nem fél, fél, fél demokrácia, főleg azért, mert félünk, mi is itt, meg az MSP-ben a képviselők attól, hogy jelöltesség a gyúrtsánnyal szemben, lehet, hogy ezért ez a félelem tett minket fél demokráciával, amire Horngyula is utalt. Viszont ami mi, ami miatt nagyobb megkönnyebbültem, hogy az Egyesült Államok, és az Egyesült Királyság ők a teljes demokráciákába körébe került. Ez a csodálatos, hogy az Egyesült Államok, amely koncentrációs táborokat tartva, nem csak Kelet-Európában megvántanemó, hanem a világ számos részén, szóval, hogy az Egyesült többek az Egyesült Államok a teljes demokráciáknak az élharcosaként jelent meg ezen a listán, és az Egyesült Királyság az ő fő fegyvertársuk is itt ebben a sorban jelent meg. Természetesen Kína a tök utolsó kategóriát bővíti gazdagítja személyével. Kérdés, hogy meddig maradhat ez így egyébként, hogy Kínát ennyire, ennyire hangosan és, és erősen kritizálják, mert hogy ugye el, egyre nagyobb például a... a a különféle médiumoknak is a, a, a vágya, hogy Kínába bekerüljenek, és ott ö, akár tévécsatornát, akár újságokat ö, tarthassanak fent, hatalmas piac, és ezért már jó néhány szolgáltató lefeküdt a Kínának, például a Google, akkor a Microsoft, akkor nem tudom ki mindenki, ö, elég nagy nevek és ö, meddig lesz az, hogy mondjuk, mit tudom én, CNN is függetlenítheti magát Kínától, tehát mondhatja azt, hogy Kínában nincs demokrácia, és mikor lesz az, amikor azt mondja, hogy üzleti érdekei megkívánják, hogy azt mondja, hogy igen, Kínában ragyogó demokrácia van. De fia, a kínai kormány Hol, hol érdekli, hol nem szarja <gül> le, hogy ezzel a csúnya kifejezéssel éljek, hogy, hogy most a CNN mit mond. csak annyit kér a Google-től, annyit fog kérni a CNN-től is, hogy Kínán belül ne tessék az embereket lázítani. legyünk Jó ö, ö, Jó, jó munkakapcsolatban. Legyünk lojálisak a kormányzattal, úgy, hogy a jelenlegi kínai médiók, üzletársainkkal. Hát, mint üzletársainkkal és ezek a cégek természetesen lojálisak lesznek, különben, hogy egyáltalán hol a határ. Tehát, hogy igazából, amikor Kína megkapta az olimpia rendezési jogát. Ha, ha, ott volt a határ. Az, azután... a Thiemann, e, a teljes demokrácia. Ne, nem, hát ott feküdt ott, ott, ott le ez a... Hát világrend. A, hát ez, ez a világrend a kínai lába elé, tehát hogy az az ország megkaphatta az olimpia rendezési jogát, amelyik az, az első rendkére. számú doping hatalom, amelyik az első számú elnyomója az emberi jogoknak, ami máig megszállva tart egy független országot, ugye hát a, mi, mi az olimpia szellemiségének melyik az a pontja, melyik az a szegmens arra mutassatok rá, amit uh, Kína nem akar uh, megszegni, jó, hát most a di direkt szellemiséget a magasabbra, távolabbra, abban nagyon élen vannak, <gül> tehát hogy <gül> minden, ami <gül> mennyiségi és mérhető abban, nagyon ott vannak, és minden, ami erkölcsi, és ami valójában fontos, abban meg sehol. De megfigyelted, hogy most a legutóbbi olimpián már a kínai él sportlók mennyire fölnyomultak föl a második helyre? A fociban Eze, is feljöttek. Már már az oroszok nincsenek sehol. Már a második Kína. És az az elképesztő, hogy olyan sportágakban, ahol korábban Kína soha, sehol nem volt. Például atlétikában. Hát ilyen, hogy középtáv futás. Hol volt Kína az életben atlétikában? Sehol. És olimpiai bajnoki címek világcsúcsokkal már az előző vébén, Szer uh, olimpián. Szerintem az a. Az a célja Kínának, hogy most a Pekingben rendezett olimpián lenyomja a világot, és az éremtáblázat első helyére kerüljön, és ahogy látom, hogy ők menedzselik a dolgaikat. Nem tartom kizártnak, hogy ez sikerüljön. Az az elképesztő, hogy Kína, amit, akikkel kapcsolatban nem felejtjük el, ugye remélem a tiananmen téli tüntetést, amelyen békés diákdemonstráció volt, amelyet szétlődtek, és embergyerekek tömegei, hevertek, fe, vérük festette vöröseket. Hát el, elég annyi, hogy ugye tankokat küldtek a diákokra, tehát hogy nem, nem próbáltak véletlenül sem arányosan fellépni, a tankokat az emberek közé nyilván nem. Jó, hát ez az az ország. is volt egy tank, de mondjuk az nem a rendőrök oldalán. Tehát, ugye szerintem az emberi jogoknak a létező legkisebb becsülete, tisztelete nincsen meg, nincsen meg a kínai kormányban. Jó, hát sok helyen máshol sincs, csak mondják, hogy van. Tehát a kínaiak legalább nem mondják, nem? Tehát ennyi, ennyiben egy egyenesen no, korrektár rendszer. No, nincs biztos. Uh, a... Adolf Hitlerben sem volt. Uh, még Gyurcsány Ferencer kapcsolatba írja Laca, hogy Sziasztok az ember, gyarló, sosem elég az, ami van. Akkor következő nem a pénz a boldogság, hanem a hatalom. Nektek is jobb, hogy a rádióban dumáltok, és így több ezer emberrel vagytok hatással, és nem egy kocsmában fikázzátok a rendszert, ahogy én egyébként de jó. A kocsmában vagytok. is fikázzuk a rendszert, ugyanígy. Tehát ez ezzel egyáltalán nem. Mellesleg jó ebbe a mikrofonba fölcs, csak mi csak nem hallom a véleményt. A hatalomnak éljük ezt már. Természetesen, és vissza is élünk vele csúnyán. Én, én nem így gondolom szerintem nem a... kell rá, mert ő hazudik Szerintem nem a pénz, és nem a hatalom a boldogság, hanem a punci. Jó, ő az, aki mindent megtesz a hatalomért. Tehát, Én. Mi a Próbálja azt beszélsz? mondani, hogy nem fontos. Csak a punci. <gül> Jó, hát ebben Akkor is Akkor írja, hogy szerintem Kína ö, leszarja, mit kiabálnak rá. Kedves ellenpont, annyira nem kell segre esni, Csörcs, jöttől gyarmatügyi kor, miniszter korábban mustárgászt akart bevetni a zuluk zárójában Dél-Afrika ellen, írja Gerzson. Önmagában <tűk> lesz a gyarmatügyi minisztered <tűk> <tűk> is már jól hangzik. Kína megszálló, Skócia hová tartozik? <tűk> <tűk> Na most. <tűk> Jó, de az még tizenkettő. Vagy Észak-Írország, vagy Nyolcadik, Nyolcadik, Nyolcadik Hári. Vagy Észak-Írország, észak az nem volt régen. Hát vagy Velsz, az sem volt régen. Hát a Velszi bárdoknak a szomorú éneke az a mai magyar irodalomtankönyvekig hatálatos. Talán az imám Aranyános írta. Jó, de, de, de, de, de mert ez, ez egy jó, jó példa arra, hogy kínai megszállást, meg angliai megszállást lehet mind a kettőt így nevezni. Formál logikailag akár még lehetne igaz is, mint ahogy formál logikailag lehetne igaz, hogy a terrorista állam meg a terrorista... az ugyanazt a jelzőt használjuk, és mégis micsoda különbség van mondjuk Skóciában élni, meg emberként, meg. egy jó rezsim alatt, igen? Hm. Jó, de azért a, a 60-as években. Tehát megszállva. Jó, jó, hát de igen, hát az a megszállás, az az, amiért könyörög az ember. Tehát <gül> azért én nem lennék Zulu, aki mostárgász kap az arcába csörcsültől bocsássál meg, ha már a terrornál. De végül tartan. nem kaptak, ugye csak akarta, emlékeztesül. Nem, tényleg jó nem ember kaptak, volt, jó, jó. jó. Kedves RT, a keresztes hadjárat idején Jeruzsálem elfoglalásánál kérdezték a katonák, honnan ismerjük meg a hívőket? A válasz a következő volt, őjétek meg mindent, Isten majd kiválogatja. Ez nagyon logika, és igazság szerint ez még mindig működik nyugatban. Ez zseniális. Ez tényleg jó volt. Tényleg, ez lehet, lehet itt az isteni felelősség is. Isten, majd te isten mit munkáját ez nem lehet. Istennek képzelette magad <gül> nagyra vágyó. Majd mi hozzunk itt döntéseket. De azt gondolom, hogy én vagyok Isten. Öld meg mindent, majd ő kiválaszt. <gül> Jó, még egy gyurcsányos SMS, na, gyurcsány beírta magát az SMS szerint a történelemkönyvbe azzal, hogy Borsodban a Roma telepen azt bírta mondani a romáknak, dolgozni kell, nekem is dolgozni kell PR fogása 80%-os munkanélküliség körzetében, Hányinger. Én, én úgy akarom beírni a nevemet a történelemkönyvbe, hogy írok egy történelemkönyvet. És, és én leszek is. az író. Na ehhez mit szólsz? Szerintem, akkor már ez a legnormálisabb dolog, és viszonylag kevés fájdalommal, viszonylag kevés ember megnyomorításával, az ember beírhatja a nevét a történelmkönyv. Nem tudom hozzá egy egyetemet, tehát létrehozunk egy egyetemet, valamilyen BT, mm. uh, nyomunk, nyomtatunk egy diplomát a lézernyomtatóval, aláírjuk, lepecsételjük kész. És a történelm... Holnapra kész van. Nem? gyerekek? A történelemben a történelemben, hát Tacitus, kézai Sima, hát azért Churchill tud, de Churchill is a történelemkönyvével tudta beírni, mert nagyon keves-kevés történésznek a nevét tartja. Történelmi emlékezek számon. Akkor nem érném meg történelmkönyvet írni, azt mondod? Nem nekem. Nem, meg, nem. nem. De van az a cél. Nem átalább mert... egy történelmkönyvbe beírtam a nevemet, amit én írtam, én csak erre céloztam ezen. Ez a az nem könyv címe, hogy Puzsér Róbert. Puzsér Róbert, történelemkönyv. Ez, ez lenne a címe. Ébként gondolkodom ezen, hogy tényleg kéne egy ilyet csinálni, hogy szélső középpoktatási központ. Fölvennénk egy csomó Geld, mondjuk ez lenne az első lépés, és mindenkit megtanítanák, hát nyilván először kávét fűzni. Nyilván ez a legfontosabb dolog, amit a média berkeiben meg kell tanulni, és hogyha az sikerültek. Akkor már a csillagos ég a határ. Halló, halló! Hello uraim! Helyre kéne tegyek egy-két definíciót, amit itt elmondhatok a műsorban. A terrorról nevezetesen. Igen? Oké. Okay. Nos, hát persze, amit ti mondtatok, az helyén való, de csak egy feletke a lényegből. A terror latin eredeti jelentése... Rémület, félelem, illetőleg ennek a keltése. Magát a definíciót egyébként politikai értelemben egy Dimitrov nevű elvtárs határozta meg. 1970-es években a Magyar Akadémiai kiadó által kiadott szótárakban benne van, ezért nem mindegy, azt sem fölhívom a figyelmeteket rá, hogy milyen szótárakat böngész az ember, a legjobb az, ha mindegyiket végignézi a régieket is, meg az újakat is. Nos, a terror, a financtőke legreakciósabb elemeinek, legimperialistább és legreakciósabb elemeinek a nyílt terrorista diktatúrája. Ezt mondotta volt Dimitro Verztás, már pedig hiteles kell, hogy legyen, ugye? Mert gondolom, hogy gyurcsány azóta nem változtatta meg a nézeteit meg a hongyuláig. Na már most, finanztőke, mit tanultunk mi erről? Azt, hogy a banktőke és az ipari tőke összefonódása. Már pedig ugye a definíció szerint a terror létrejöttének a színek vanonja, a finánctőke, vagyis az elengedhetetlen feltétele. Első kérdésem: ki a fenének van a világban banktőkéje? Ki a fenének van ipari tőkéje? Mert ez elengedhetetlen feltétele? Nem akarok most kitérni részletesebben az imperializmusra, meg a egyebekre ezt tudjátok úgy is. Na most a másik ugye a révület félelem illetőnek ennek, a... Kest... Elnézzé csak 20 másodpercünk van. Igen, Na, nagyon gyorsan befejezem. Tehát a szó eredeti jelentése rémületfélelem, illetőleg a rémülethez való jogot úgy tudom, még sehol senki nem korlátozta, tehát ehhez a jogomat biztosítom. Márpedig, hogyha én meglátom a gyurcsányt, akkor megrémülök. Legyen right. ez az árszó. Köszönjük szépen! Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés.